Ah, isso era, sei lá, 2015, sei lá, talvez antes. É, tinha uma parada então que você ia tocar no metrô. Não precisava ser rock, você podia ser qualquer tipo de artista. Você ia lá e tocava no metrô, na estação que os caras escolhiam lá e tinha os horários, tinha toda uma agenda aí、e、o caralho. Mano, a gente se i n s c r e v e u maior burocracia. Tinha que assinar uma p a r a d de papel,、é. você tinha que e s c r e v ê l a não bastava só mostrar o som. É, e uma dificuldade é que também a gente nem tinha um som canal por canal na época.、Ok? O som que a gente mandou era assim, um, um ensaio ao vivo, muito ensaiado, muito assim. Porra, pra ser ao vivo tava bom、Viva、pra caralho.、Trump. Então a gente, a gente mandou o som, a gente fez todo lá, preencheu todo o cadastro, falando da, da, como surgiu a banda, história, qual q u era a parada, qual era. Mano, maior, maior burocracia, o caralho. E só que e tinha que colocar a letra da, das músicas, o caralho. Só que na época era um governo é, de esquerda do PT. E a gente tinha uma das músicas que a gente mais tocava era a Planalto Nightclub, que cara, era uma crítica assim direta. Eu cito nomes, inclusive. É, dos políticos que estavam na, na ocasião. Cara, a gente nunca foi chamado, nunca responderam nada, nem por e-mail, nem por telefone, nem por nada. A gente nunca chegou a tocar. Eu garanto para você que não foi por causa de qualidade, porque como eu sempre trampei no centro, eu sempre pegava metrô e eu acompanhava os músicos que tinha lá, que tinham músicos maravilhosos, mas também tinha músicos que não eram tão maravilhosos tão quanto, assim.、Né? E eu acho que nesses a gente se inseria. Então, assim. Mesmo as coisas que eram gratuitas, era muito difícil. Pra conseguir、Sim. um palco pra colocar na praça era difícil, cara. Ó, eu passei um perreio lembrando desse. Lembra quando tinha aqueles bagulho de skate do, no Vale da Engabaú, que tocava CPM, tinha no museu? Eu lembro que o, que o CPM ia tocar no vale e aí eles abriam assim. É, vai fugir da, me, da mente, mas eu vou lembrar mais ou menos como funciona o esquema. O CPM tocaria, sei lá, 4 horas da tarde, 6 horas. A banda que quisesse abrir o show meio-dia venderia ou pagaria, sei lá, 500 reais. Não ia ter ninguém. Meio-dia não vale. Zero. As pessoas chegam uma hora antes de ver o CPM pra colar na grade. E aí eles tinham valores estipulados. Eu recebi já proposta assim, desde a rádio, que eu falei da Jovem Pan, o cara e a q Então, pra mim sempre foi meio que é o sistema, como funciona a roda, mano. Ou você tem que ser muito bom, bom não ser só bom artisticamente. Que seu som chegue para as pessoas e o público te levante. Porque a voz de Deus é a voz do povo. Eu acredito nisso ainda. Se o povo te colocar lá. Não tem sim, quem tira. Não tem、né? quem tira, mano. Você tem público. Não, mas e、era. hoje o artista tem que ser muito mais completo. Hoje ele tem que mexer com mídia social. Ele tem que estar sempre nas streaming. Tem que fazer Instagram. O cara tem que estar movimentando tudo, velho. Mais, Pedro. Aí é onde eu entre pra você, aonde é mais difícil hoje. Eu vejo todo mundo falando hoje é mó boi. Você põe no Facebook lá e põe 5 reais, tá ótimo. Mas acabaram com as tribos, acabaram com, a, com aquele esquema do artista. O artista era tão importante. É. É, o Túlio Maravilha, a mulher dele, não deixa ele aparecer até hoje em todos os lugares, porque isso acaba com a imagem dele. Então ele aparece em poucos lugares, porque ele vive na imagem. Então o bagulho bana, banalizou, tá ligado? É, hoje o cara deu u artista、né? a hora que ele quer. Você não tem o ídolo você mais. Você não tem aquele、né? bagulho de ídolo forte mais. Então mudou. A gente vai ter que saber jogar com as peças de hoje. Eu tinha um ídolo, tipo, o Champion, por incrível que pareça, era um puta cara, um ídolo mesmo, cutia meu. Eu gostava de ver o cara, mano. E foi um dos caras que eu fui pra ver o show. Igual um ídolo b a i x i s t a mesmo, um artista que. E se perdeu, hoje você não tem. Era o prateado, o b a i x i s t a de samba. Eu ia ver o show do belo dos caras só pra ver o cara artista. Eu tenho essas, esse, ainda essas coisas. Você entendeu? E hoje, realmente, cara, eu acho que. Por isso, né? Eu acho que hoje é mais difícil. Panalizou-se. Pra gente ir pro mundo de hoje, eu acho que hoje é mais difícil fazer sucesso. Mas, Mas olha, n o se ajuda, né, o mano? Pedro, o Pedro, no outro programa, citou hoje de novo que acho que é importante esse investimento nas mídias sociais. Ah, eu acho. Gente, hoje vocês é. Precisam, ó, o, pra quem tá vendo, vocês precisam entender que é o seguinte: o cara que, que é artista, ele, ele come que nem todo mundo, ele paga a conta que nem todo mundo. E assim. E quando você não ganha dinheiro fazendo sua arte, você tem que ter um plano A, porque o plano B é, a, é o artista,、né? porque plano A é aquele que está pagando sua conta. Exatamente.、Fontes. Então é o seguinte: muitas vezes você tem um trampo aí que consome 10 horas do seu dia, às vezes mais do que 5 dias por semana. Eu ainda sou um privilegi privilegiado que eu trabalho 5 dias por semana, eu ainda folgo o final de semana. Mas tem gente que trabalha, inclusive aos finais de semana. Investir em mídias sociais não é só tempo, mas é grana, porque, que n e m hoje, um Facebook ele não te manda para mais de, de 100 pessoas. E olhe lá, se você tiver bastante amigos, ele não te manda, ele, já, ele tem um bloqueio, ele não vai divulgar você. Não pensa que você tem mil amigos, você vai publicar um post no Facebook, e o cara vai entregar para mil、né? amigos. Não, amigão, para ele publicar para mil pessoas, você tem que pagar. É... E tudo custa grana. E no, num país onde hoje a maioria ganha um salário mínimo, é complicado você ser um artista, cara, investir no, no, na, na sua arte, no seu trampo, sendo que você tem que pagar as suas contas e ainda tem que tirar, tem que sobrar alguma coisa para você pagar alguma coisa. É... Então é bem difícil. Eu vi uma, mudando um pouco de estilo, eu vi uma entrevista do Dudu Nobre. Falando que o samba deu uma caída por, por duas coisas. Primeiro, porque os caras não, não, não têm muita união de um levantar o outro, tá ligado? De um, que nem nessa parada de live que teve aí na, na pandemia, você viu mais fanqueiro e, e, e sertanejo, mas poucos pagodeiros, tá ligado? E ele falava assim: os caras não entendem nada de mídia social. Eles não se modernizaram. Hoje, segundo o Dudu Nobre,、tá? palavras dele, hoje quem curte samba é uma galera mais velha, uma galera que curtia samba desde moleque e hoje continua curtindo. É uma tradição, né? Mas que consome muito rádio ainda, que depende muito da programação ou de show próximo da casa dele, o caramba, e de muito samba de roda. Samba de roda era o que a gente teve na nossa adolescência de rock'n'roll. Pipocava ali umas casas de show, nunca foi tão é, forte quanto samba de roda. Samba de roda você saía aqui, véio, até aqui no bairro, na Formosa, no Totópé, você saía sempre tinha um grupo de samba em qualquer botequinho. Música ao vivo era samba. O rock não chegou a ser tão, mas tinha, dependendo do lugar que você ia, mais no centro,、né? mas você sempre é, tinha ali um número. De, de, de bandas, uma casa de show que abria, nem que seja cover, mas tinha. né? E aí ele fala que o, o, o público, do, do, tanto o artista quanto o público de pagode, não conseguiam se modernizar para investir né, na, na, nas mídias sociais. E aí o que o Pedro falou, o Facebook, Spotify, a puta que pariu, e também porque o cara não, os caras não têm essa união como tem o sertanejo. u m levanta o outro. um fez O, o, o não, sertanejo、é. fez sucesso, cara. Ele traz aqui com ele n ã o é bem a s s i m nego. ã o n Faz uns feats, <risos> saca? Não é bem assim, não, Bento. Porque esses feats também é aquilo: o empresário. Todo não, sertanejo é, que、total. entra entra com o empresário e fala: aí, ó, põe o moleque pra tocar aí, que os direitos autorais, e a gente paga isso também. E muita parceria, até, é, muita parceria é mutinha, mano, também. Muito aí... cara grande、é. pegou porcentagem de música dos artistas、Sim. menores pra fazer feat. Isso é super o cara normal. Escreveu uma vogal, saca? Mas isso é super、Porra. normal hoje. Tipo assim, eu vou、é. fazer um feat com um cara que eu preciso que meu nome apareça. Desculpa te cortar. Mas é, é super normal. Tipo, eu vou pegar, sei lá, João Gordo. Ô,、oh, mano, eu quero fazer um feat com você aí, mano. É 60% é seu, beleza? Que eu tô começando agora. Eu quero eu, preciso aparecer. Isso é normal. É um acordo que você faz. O que é combinado não sai caro. É. Mas a, maioria, mas a maioria das tribos aí que, do samba, do sertanejo, do coisa, é tudo igual, tá? É isso que eu u e r o d i e r Você falou d o YouTube, lá, do, de um programa de samba lá.、Sim. Que você teve até. Os que os caras desacreditavam a desunião também que tinha. r o l o u esse papo. r o l o u Cortaram muita coisa que eu falei ali. Mas é. é a união, é, é, a união é, é, é mentira, cara. Essa união que vendem. É igual a b a n d a quando chega o famoso chorão. Já falou isso várias vezes. Eu não tinha pretensão. É mentira. Ele fez um puta corre. É. Então é, é o mal das tribos falarem. Ah, o sertanejo não levanta. O cara ninguém levanta ninguém de graça, não. Mas que é real. <risos> já v m o u logo dando mal de água fria. É. Não, é, você já, já me d e s m e n t i u Porque o que eu ia falar é o seguinte: que no rock <risos> não tinha muito isso. Porque, mano, quando a gente tava aí super na vibe com, com Banda tocando, porra, nunca, nunca, não passamos nem próximo de abrir um show, nem que fosse num show de graça na c h a r l e s Miller, saca? Tipo, ô,、oh, mano, Planet Ramp, eu fui ver o Marcelo D2 na Charles Miller. Cara, nunca teve essa parada assim, ó. E a gente tava muito conectado, tava muito atrás dessa vibe, convivendo na noite do rock. Nunca aconteceu de falar, ô,、oh, mano, você viu que tá, tem uma vaga aí pra abrir a, o show de bola? Tá tendo maldição. Pula... Imagina, nem não, fodendo, não, nem、imagina. fodendo. Nunca aconteceu. Normalmente é assim, é. A gente vai ver isso tipo assim: eu estourei amanhã, logo, ô, vem a sua banda abrir, você estourou, chama a gente, é amigos mesmo. É eu acho que deveria, só acontece. Não o outro, cara. Não, mas entre amigos, agora no meio, no meio do rock, no meio da música, funciona assim: o cara vai chamar o Bento hoje, ó, eu vou chamar o Bento porque o Bento tem uns seguidores que eu não tenho, uma juventude de 13, 14 anos. E quem curte meu s o n h o é de 50, então vamos chamar o Bento, mano. É. Se não rolar dinheiro, tem que rolar um interesse no que você tem a oferecer, saca? Não só a música, às vezes. Que a gente pode compartilhar, <risos> né? Então, mas aí depois, aí não pode reclamar. Porque se tudo é grana, se tudo é business, aí também não, depois、Be、não、this. pode reclamar que a cena tá uma merda. E aí, por exemplo, que nem eu falei no programa passado, eu vi uma entrevista do b a d a l i e o cara faz 200 shows por ano, segundo ele. E que ele consegue viver disso. E、também das músicas, toca nas rádios, o cara, o Brasil é grande, né? Então、Sim. deve tocar a CPM aí, Brasil todo, e ele ainda ganha uma moeda tal. e tal. Mas, cara, vamos combinar? Não é, não é mais a cena, não, não é, né? não é Ele tá tocando, faz 200 shows, mas em que condições?、Né? Quem tá curtindo? e Se s público vai envelhecer, ele vai envelhecer, não se renova. Eu acho、acaba. que quando, tipo, que nem, você pega o CPM, muita gente critica o CPM. É, Mas quando você pega bandas igual o CPM, Rapa, Charlie Brown, virou gosto popular. Então esses caras vão sobreviver da música até morrer, cara. Que nem se pega o, o, o Charlie Brown, não vamos muito longe, não, cara. Vamos pra 2020. Em 2020, no Deezer, Charlie Brown foi a banda número u、um、mais m escutada do Brasil. Segundo foi Melim. Terceiro, Legião Urbana. Olha aí, cara. E eu gosto de Legião, os outros falam que é uma merda. <risos> Nath Roots foi a quarta. E quinta foi o Rapa. Olha isso, cara. Em 2020, as bandas mais escutadas no Deezer. Só banda boa, só banda boa. E aí você pega Legião, o nego fala que é uma merda. Você pega a Tiali b r a l até um tempo atrás era uma merda. Agora não, que virou gosto popular. Hoje até a tiazinha do Dog gosta de Tiali b r a l Então quando você cai nesse conceito de virar gosto popular, aí é outro patamar, né? Barraquinha Lugar ao Sol. Então, mas aí é o que eu falo. Os caras chegaram num, num, num, num momento privilegiado, numa posição privilegiada. Que de repente, <risos> pelo que você tá falando. E aí, você tem mais conhecimento do que eu, falando, tipo, porra, é, é business. E aí, o cara, tipo, para ajudar as bandas que estão lá embaixo, exigia grana. E aí, vamos combinar: se você limita, se você coloca essa régua aqui, ó, as bandas que eu vou ajudar são só as bandas que têm grana, você não t á lançando os melhores, você t á lançando os caras que têm grana. ponto. E aí, talvez por isso o público não se renova. E isso também, porque o cara tá pensando só naquele momento, é só grana, cara? É só grana naquele momento, ele ganhou aquela grana, mas não se renovou. O público do rock'n'roll não se renovou, e aí não tem mais rock'n'roll agora. E mas... a gente tava culpando, o r e v e r s e s t r e s s falou hoje que é, a culpa é da audiência. No, no episódio anterior, a gente meio que chegou nessa conclusão que o, o, a, o público do rock é saudosista, que gosta dos antigos, mas não quer procurar coisa nova, então fica muito viciado naquela parada de. Ainda mais agora com o Spotify, que o b a c u í está. A música que se quiser t á a um clique, eu posso ouvir, vou usar como exemplo, o casual, o r e v e s t r e s s ou eu posso ouvir o ressalva. Eu posso ouvir, mano, Ace de s e ou The Best do The Dorse. u vou ouvir o quê? Ah, eu vou ouvir o que é mais cômodo pra mim, né, mano? O que é mais confortável que eu já conheço. Então virou saudosisto, ou, saudo, é, saudosista, o público não se renovou. E aí a gente caiu nessa, que hoje você, pra montar uma banda, você precisa de 2 milhões aí pra chegar n o empresário e o cara conseguir trampar com o seu nome. O rock é muito difícil trampar hoje. Eu acho que é o estilo mais difícil pra trampar. Porque o rock, inclusive até o Rick Bonadio fala isso. Pra uma banda de rock estourar hoje, ela tem que vir muito diferente. Não tem que vir lembrando Tchali Brown, ã o tem que vir lembrando Legião. Ela tem que ser muito diferentona. Tem que ter personalidade. E se ser diferentona,、ó. corre o risco de não ser rock. Sacou? <risos> Olha o que a gente vive. Pra uma banda de rock estourar, rock ela tem que vir diferente porra, e、cara. ela pode não ser rock. Exatamente. Que é diferente de ter personalidade. Eu não conheço nenhuma banda que eu goste que não tenha personalidade. Porque o rock, pra fazer rock, você precisa ter personalidade. Já começa por aí. Sim. É, mano, qualquer banda que assim, ó, você ouve e fala: porra, que banda legal. Ela tem personalidade porque faz parte. Não tem como. É impossível você subir num palco com uma、Exatamente. banda, fazer um rock de qualidade e não ter personalidade. Não tem como. Umas podem parecer mais é, iguais que as outras. Umas podem ser um pouco mais original. Originalidade é uma coisa. Rapa foi original, quando s u r g i u Pra caralho. Foi. Charlie Brown também. Rapa、Entendeu? fez instrumento o, com o Rapa. O Raimundos、companhia. foi super original.、O、Raimundos é antes do Mamonas assassino, se eu não estiver errado. É, é e、antes. o Mamonas fez um sucesso do caralho. Mas, mas como, cara. Mas o Mamonas, como com... Utopia, você lembra? Não virou. Não é? Não virou. Virou como b e s t e r ã l Aí eu te falo, aonde eu jogo a culpa no público? É muito difícil, é cultural, cara. Que nem você pega lá fora, é muito difícil. Você pega assim, tipo num, na, na, num quarteirão, ensaiava red hot, aí ensaiava, como chama? No doubt, no outro quarteirão. Era tipo de e s q u i n aos caras. Aí um pouquinho mais pra frente, b o n j o v i Oh, mano, aí f o o Fighters, brother.、É. E lá, o povo é o centro, n é É diferente é a, a cultura. cultura. É igual é fotografia. Eu sou fotógrafo. Você pega qualquer arte no mundo, é bem valorizada. No Brasil, não é. É banalizado. Então, eu acho então, que vai demorar para essa cultura acontecer.、É、você t á falando disso, é, da arte valorizada. Eu acho Você tocou no assunto e, cara, eu, eu Eu cansei de vender ingresso. Eu, eu, eu sempre falei para os caras, o nosso foco. Nas várias idas e vindas do casual, eu sempre virei para os caras e falei, mano, esquece. Se eles chegarem para mim e falar, vamos tocar em tal casa, você vai vender 20 ingressos. f a l o i mano, esquece. Nem me chama, nem me avisa. Não traz para mim essa proposta que, para mim, eu prefiro pegar essa grana e investir em gravação e ter um conteúdo e jogar nas mídias sociais, jogar no Spotify, igual o Pedro falou, porque, assim, a gente não tem grana. Então a gente tem que focar. Vamos focar onde? Vamos focar onde eu posso eternizar o meu som. Eu vou eternizar o meu som e se porventura s essa e cena virar, se, se voltar a acontecer,、ah, a gente tem o som gravado. Do que eu ir lá e gastar essa grana que eu poderia estar gravando uma música, imortalizar ela, eu ir lá e gastar ingresso pra dar grana pra dono de boteco e o cara tá cagando, porque depois que eu já paguei、uh, as contas dele do dia, que eu vende o ingresso. Ele não quer saber em divulgar, ele não quer saber se vai ter público, se não vai, se a banda é boa, se não é. Ele não quer saber. Eu já vendi os ingressos para ele, então tanto faz, como tanto、e, fez e quem está tocando lá. Pode ser um r e s t a l r de poema, não precisa nem ser uma banda de rock. Você pode chegar lá no palco e bater um punhetão. Eu já paguei <risos> a noite dele, cara. Então, para ele, tanto faz. Agora, eu, como artista, cheguei à conclusão. E, e, Teve um ápice assim que eu falei: eu não vou mais pagar para apresentar o meu trampo. É, é o contrário que deveria ser. O, as pessoas deveriam me pagar para demonstrar a minha arte, porque não é todo mundo que pode fazer arte. Eu consigo, então eu tenho que ser pago. Ou no mínimo, vamos fazer uma troca: eu não te pago nada, mas eu te cedo o meu espaço, então a gente vai se ajudar. Isso eu acho justo. Eu não ganho. Quer dizer, eu não ganho grana, mas eu ganho espaço pra apresentar minha arte e aí eu ganho público. Eu tive, e você? Você entendeu? Esportar, eu, te, eu entendi. Eu tive u m a r e v o l t a d e s s a que você teve. Foi quando eu lancei meu CD incompleto. Eu falei assim, mano, eu parei de tocar. Eu só vou lançar as coisas por internet. Quem quiser escutar, escuta. Quem quiser não escuta, não escuta. Porque eu cansei também de cair nessa mão aí de todo mundo. E você falou do, do esquema de, pro dono do bar. E hoje a parada evoluiu, Bento. Eu Não quero te cortar, não.、Eu、só quero incluir mais coisas. Não, não. A parada、claro. evoluiu. Não é só hoje pagar pro dono do bar. Hoje funciona um sistema, uma pirâmide. A banda principal, é... o cara coloca mais cinco banda s pra a pagar a banda principal、é、e、isso. o bar. É isso mesmo. Agora termina aí, Bento. Desculpa aí te cortar. Eu só queria f a l a r d a pirâmide. Não. <risos> é isso mesmo. Mas é isso. Tipo, ou você não tem gasto. Quer dizer, não tem gaço, sempre tem gasto, mas aí é beleza, é coisa pouca, é, é condução, é essa parada, é o lanche. Que nem o, uma banda foda aqui da Formosa, que foi de inspiração, os caras começaram antes da gente, eu era moleque, vi os caras passando com guitarra, com instrumento, que era o Rovenda. Os caras fizeram um turnê para Rio Grande do Sul e o caralho. Os caras, mano. Dormiram na rua, dormiram em casa de, de, de fã e o caralho. p e r g u n t a se os caras ganharam dinheiro mesmo. Ganharam dinheiro. Os caras largaram u、um、trampo, saca? É, um abraço aí pra todo mundo do, do, do Rovenda. Mas, cara, os caras largaram tudo e, e se jogaram. É que eles、Foda. foram com sonho. Pica. Não, foram total. Com, não, eles foram com sonho total. p e r g u n t a se eles ganharam grana. Não ganharam. Mas assim, foi uma troca,、Sim. saca? Passaram o maior perrengue. Claro que tiveram que investir grana. Fim, mas, é onde, mas é onde eu te falo que, que o bagulho é investimento, é dinheiro. Porque assim, você fazer uma turnê dessa é super válido. É experiência, é vivência e amadurecimento. Mas, se você for colocar sem grana, é sonho. Agora, quando você vem pra uma turnê dessa, com grana, ó, hoje o Revestress tá se lançando. E eu quero fazer uma turnê. E aí eu tenho um dinheiro bom, na boa. Eu vou pro Rio Grande do Sul, eu vou na Jovem Pana, 89, e vou na Globo lá. E aí eu vou pra Santa Catarina, eu vou pra não sei aonde, eu vou pra Curitiba. E eu só vou fazer rolê gringo, mano. Eu vou colocar minha cara pra aparecer pra, sei lá, 3 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas. Eu vou fazer contato com o youtuber hoje. Vou pagar pra ele, eu posso aí dar uma palhinha no seu programa. Posso não sei o q u e O rolê é esse. Hoje é render. O que, que você rende? A palavra mágica da internet hoje é o que, que você está rendendo. Nitidamente isso. Sem eu, tirar e n i u m Eu, eu vou para aquela filosofia para jogar para ele. Eu concordo contigo, mas assim, hoje é só para você analisar. Quando a rede social é de graça, o produto é você. E, e, o produto é você. Isso é óbvio e, e todo mundo já sabe disso. É a escola básica. Mas. O que, que leva uma pessoa a seguir o Bento, o Revestress e o Pedro? A gente tem que ser muito foda pra uma pessoa seguir a gente. É, pra ela estar vendo o que a gente posta, pra estar acompanhando a gente. Isso tem que ser um estímulo pra、Saca? ser realmente uma referência. Mas eu acho que a gente tem uma falsa sensação de que a m í d i a social é de graça, cara. É de graça pra gente acessar. Sim, é de graça pra gente publicar. Dizer, que Só que pra. Eu, eu citei、Como、a parada do、no, no、Facebook, cara. O Facebook não é idiota. Você acha que o, o Facebook, o, o, o Max Zuckerberg é milionário porque ele é legal, porque ele é bonzinho, porque ele decidiu、não. fazer uma mídia social para todo mundo? Cara, você não, você não consegue chegar a, a uma galera no Facebook sem colocar dinheiro. O Instagram é a mesma coisa, também é do mesmo dono. Você não consegue. Você acha que. Mano, você Tudo bem, agora os caras limitaram a parada do Instagram para ver as visualizações, mas você coloca lá, você faz um. Um Stories, ou você publica uma foto e você acha que você vai alcançar gente pra caralho e que basta só o conteúdo. Não basta. Não, eu、a、paguei, pessoa... ó, ó, vamos lá. Não s t a Deixa eu v r mais esse assunto. Foi segunda, segunda-feira eu paguei um Stories. Paguei 20 reais. Foi pra, sei lá, 30 mil pessoas. Mas mostrou. Teve lá pessoas que recusaram uma Stories, tantas pessoas、Beleza. recusaram. Tantas pessoas entraram no seu Instagram e foram pro site da Prefsave. Legal. Isso é legal. E sem pagar. e Sem pagar, sem pagar tudo que não você chega. Você tem de visualização e、ah, média. m Ah, Eu、assim. tenho 100. Tipo, se eu p o s t o uma coisa hoje, dá uma r 1 9 9 0 visualização. Mas você pagou, você teve 30 mil. Não, 30, é, 30 mil. É isso que eu tô falando, é, é entendeu? É de criança, graça.、Né? Não é de graça, né? Não é de graça.、Não、é de graça. O que eu tenho. o q u Entrando eu, nesse s p e r r e i o todo, ô Bento, o, o que eu tenho muito receio hoje, que pra você ser artista hoje. Não basta só também fazer a arte. a Você tem que também ter um pouco da grana e o conhecimento. E o psicológico. Por que eu falo psicológico? Se você não for bem resolvido, a primeira pedrada que tu levar, você vai cair. Hoje eu posto as coisas, moleque de 12 anos, eu tô com 37. Me chama de boy, o cara nem sabe que eu fiquei com, <risos> eu fiquei com água cortada, com luz cortada, recebendo cesta básica da igreja. O cara me chama de boy, saca?、O、maluco nunca pagou um boleto, Nunca pagou um vida, boleto、né? na vida. Então eu acho que hoje, a pessoa pra ser artista hoje, eu fico vendo uns amigos meus que postam vídeo, impulsiona. O bagulho é sem filtro. Vem nego, que merda, que bosta, para com essa porra. Então assim, por isso que eu jogo a culpa no público final, saca? Eu quero. No final a gente ainda vai falar de perreio, foi o prometido. Mas eu quero só lançar uma parada pra vocês pra gente conseguir devagar sobre esse assunto. A gente ainda falando de, de rock nacional, eu achei um link na Rolling Stones que são as 100 maiores músicas brasileiras. Esse é o título. São as 100 maiores músicas brasileiras. Eu vou citar algumas e vocês vão. A gente vai parar quando a gente encontrar um rock and roll. A gente vai parar e a gente tenta、uh, falar um pouquinho. Bem rapidinho. Porque são 100, não vamos chegar aos 100. Mas vamos, vamos fazer um exercício aí só pra gente ver. Dentre as 100, e eu vou começar da primeira, pra gente ver quantos rock'n'roll tem nas 100 melhores músicas brasileiras. Se liga nessa. Primeira música, Construção Chico Buarque. Segunda música, Águas de Março da Elis Regina. Terceira música, Carinhoso do Pixinguinha. E assim, ó, não quero dizer que essas músicas são ruins, pelo não, amor de Deus,、exatamente. cada um que. Cada um fale por si aí, se sinta、uh, à vontade de depois colocar no comentário o que acham sobre elas. A gente nem vai falar sobre elas, a gente vai falar só das músicas de rock and roll. Então, quarta música, Asa Branca do Luiz Gonzaga, que eu até citei aqui que eu falei que o, o Raul usou ela numa música, misturando rock and roll. Mas que nada de George Ben, Chega de Saudade j o ã o g i l b e r t o Penis et Circenses do Mutantes. É... Mutante é rock? É, rock, de... rock, Ai, rock. Mas aí é aquilo, se você for falar, é o gênero. É igual o Rapa, se você for ver o Rapa, né? Rock, rock. Tá. É... Então achamos a primeira, beleza? Achamos a primeira música aqui, Mutantes. É, em sétimo lugar, né? Uma, um rock. Detalhes do Roberto Carlos. É, Canto da o s s a n h a de b a d e n p o w e r e Vinícius de Moraes. Alegria, alegria do Caetano Veloso. Domingo no Parque de Gilberto Gil. Aquarela do Brasil. As Rosas Não Falam Cartola, porra, pica. Desafinado João Gilberto. Trem das Onze, Demônio da Garoa. E Oro de Tolo, Raul Seixas. Em décimo sexto, Raul Seixas. Tá? Aí vai.、Ah, então a gente tem uma sétima e uma d é c i m a s e x t a O mundo é u、um、moinho m do Cartola. Sinal fechado, Chico Buarque. É... Quero que vá tudo pro a a inferno, Roberto Carlos. É um rock and r o l l z i n h o é rock, É rock é rock, rock, é rock. É rock. Vamos colocar como rock, décimo Vigésimo, nono. Preta Pretinha, Novos Baianos. 21. t r o p i c a l i a Caetano Veloso. vigésimo g s e u n Dalama o d a Caos, Chico Sainz e Nação Zumbi. Ixi, sim, Agora, a Agora a gente e s tá falando. Agora a gente e s tá chegando. Tá chegando. Ó, o Skate Não É Crime e s tá falando que é top essa lista. Eu não concordo. Eu acho que tem, tem músicas melhores. Eu gosto de todos esses estilos. Eu ouço, eu consumo esses estilos. Mas eu teria músicas diferentes, tá?、Ah, então, em 22 a gente tem d a l m a n o c a o s Inútil, do Trajo a Rigor. Puta música, puta banda, 23o. Uh, eu sei que vou te chamar Vinícius de Moraes País Tropical Wilson Simonal. Wilson Simonal era rock'n'roll a d de atitude,、Sim. né? De música nem tanto, mas de atitude ele tinha alma.、E、Roda Viva. f u d e i r o m com ele, né? Simonal. f u d e i r o com ele, f u d e i r o com ele. Garota de Ipanema. Pra não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré. Isso é um p r o t e s t ã o lindo, né, velho? Total. Puta merda.、Uh, Nanhã. Coisa número 5 do Moacir Santos. Tá vendo? Ó, tem umas músicas que, todo respeito, assim, dos caras, mas tem umas músicas que, na moral, não é rodapé. Trigésima,、uh, Baby da Gal Costa, Travessia, Milton Nascimento. E lá em 32 a gente vai ter um outro rock'n'roll, que é o quarto, quinto rock'n'roll, de 33. <risos> De 32 Ovelha Negra da Rita Lee, que nem é a melhor música dela. Sim. Então, essa é a lista da Rolling Stones, baita revista. Não sei nada. Os caras profissionais que trabalham lá são pica. Mas essa é a lista das、Mas、melhores essa, músicas. Mas essa é nacional, Brasil ou rolling s t o n e s Não. Nacional. nacional. É a lista dos melhores. É, dos... dos melhores. Os... Só música brasileira. Sem... Independente do estilo. Tá? Claro que. A maioria é、ah, m p b Bossa Nova. Eu gostei da gente... lista. <risos> gostei da lista. Alguma outra não, mas assim, a maioria é coisa que eu escuto no dia a dia. Não, tem músicas aí que são, cara, hinos. Mas se tu pega o Bento, se tu pega a da Rita Lee, a Rita Lee ela é muito foda, né? Porque assim, você pega os Mutantes, foi a banda que surgiu lá no movimento Tropicália, com Rita Lee, Serginho、Sim. Dias, Liminha. É, era rock sim, o Mutantes, viu, mano? Era puta atitude. É, que era um rock diferente. Os caras eram inspirados no, no Beatles, assim,、e, porra, total. Falei, rock, rock, rock. Tem umas músicas são é, é porque tem é, meio, tipo, rock progressivo, umas paradas. Eles são muito, tipo, é, novos baianos. Até vai ter gente mais antiga e vai falar que novos baianos é rock. Eu, porque Pepeu Gomes, baita hit, guitarrista do caralho. Mas rock, rock mesmo <risos> não é. O Mutantes tá ali, ó, tá, tá beirando. Agora, por exemplo, a Rita Lee, que é, mano, pra mim, rainha do rock nacional,、sim. ela tem uma música na carreira solo só em 32. O Raul Seixas, que pra mim é o. Cara, como compositor,、é. baita cara, tá, que posição que eu falei? 16 ou 15, alguma coisa assim. Você vê que é um som desprivilegiado no Brasil. Sempre foi, né? Sempre foi. E é cultural. Aquilo que eu sempre vou bater na tecla, cara. Parece que é meio que. É, e a gente, o que segmentou muito foi a MTV, que trouxe o nicho, fortaleceu. Depois que ela morreu, morreu também. O que, com o que acabou com, com, com o esquema do rock pra mim foi quando acabou a tribo, tá ligado? Tirou as tribos. Antes tinha tribo, cara. Tinha o cyberpunk, tinha o clubber, tinha o emo. Tinha o rock, tinha o skinhead. Eu arrumei muita briga com c os m o p u n k lá que não g o s t a v a de skatista no centro. A gente dava e e s q u e t a v a tomava madeirada. <risos> mas tinha tribo. E era tudo rock and roll, né? É, mas hoje é. ficou. Era mais... estilos diferentes de rock.、É. Mas ainda assim era rock and roll. Eu acho que hoje ficou difícil porque não tem tribo. Aquilo que eu volto pro começo da nossa história. O cara que escuta hoje, sei lá, Bom Job, ele vai escutar Bumbum Tantan. <risos> e ele vai escutar feliz, brother.、Vai. Porque não tem tribo mais. Na, na minha época, quando eu cheguei uma vez, que eu sempre, eu sempre gostei do samba, de Bezerra, mas naquela nossa época que a gente motobanda, n u Bento, a gente não podia falar que gostava de samba. Ou que curtia um、é. som diferente. Aí, mano,、é、tá、engraçado. tirando, brother. Isso não é、Cine、roqueiro, brother. Isso não é roqueiro. Sai daqui, mano. Então, do... hoje eu posso falar, mano, eu adoro Bezerra da Silva. Eu gosto do Belo. Então. Aí eu te falo, é, hoje Você com. Você sempre gostou, né? Sempre lá, eu, gosto, eu gosto de pichote, Pichote é demais, pô. Pichote é sensacional. É demais. Eu gosto dos t r a v e s s o mas. É antigo. Eu gosto do t r a v e s s o Eu gosto do legado hoje. A banda do t i a g u i n h o Nova com o Gabi. O legado é legal. O legado é muito legal.、Oh, deixa eu fazer um negócio aqui, Bento. Tem umas perguntas aqui que veio. Já vamos No pra Instagram,、ela. né? Podes crer. Vamos jogar elas ou você tem. Demorou, não? Manda bala, manda bala, tá à vontade. Vamos lá, vamos lá, que tem um p as perguntinhas aqui. Reba Stress, o skate fez você virar músico e fotógrafo? O skate fez eu virar músico. Fez eu virar músico, mas na sequência, é que a parada é louca, né? Quando eu falo isso, ninguém entende. Eu virei músico por causa do skate, porque eu vi a minha irmã ali escutando os grunge dela, ela era skatista. Mas em casa a gente sempre teve foto, é, câmera fotográfica, né? A gente dividia filme. Eu tenho duas irmãs e a gente brigava: cinco, cinco, cinco fotos são suas. Não tinha essa de tirar várias fotos,、é. a gente comprava filme. Tive Polaroid, então eu sempre via revistas de skate. Eu era louco por filmagens, por todas as coisas de foto. Então eu, eu fotografava muito com câmera de filme, mas eu nem pensava em ser fotógrafo. Ó, que louco isso! eu... Colecionava revista s de skate, discos, vinil e, e CDs. Eu tenho coleção de CD. Minha mina quer jogar tudo fora hoje que eu casei. Não precisa disso. Hoje tem Spotify, mano. Mas eu, eu, eu me ligava em capa. É, então arte, o、né? skate me levou pra música, mas ao mesmo tempo ele me mostrou a arte de se ver. Que、é. eu criei a arte de se、é、ver pra arte, fazer foto. Então acho que são as duas coisas. O skate me deu duas coisas ô, na vida. Ô, Pedro. O Marcos Castro, Marco Castro, né? Fala, m a r o s O famoso Marquinho da rua tá falando que Bela é coisa de bicha. <risos> é que ele não Pichote, viu. Pichote, dos... não. Pichote ele、ah, falou que tudo bem. Ele não comentou sobre Pichote. Mas, mas o Marcos... Belo, especificamente, ele falou que Belo, belo é... belo é problema. Olha, ele é uma puta referência. <risos> pra a bicha <risos> ou pra a Belo? Pra tudo. e r amo f a l v o c u Marcos, e o meu m a r i h o Saudades. Te amo, a r c s Salve, Marcos. Vamos、oh, lá. Pô, deixa só, só Fala, um comentário vago. Eu já rolei o m a r c o na bosta. Era só isso que eu queria falar. n o s s já dei ovada no Marcos. Persegui a madrugada inteira, n o s s a fizemos uma patrulha mesmo, n o Noturna. E uma, tomou ovada. Vamos lá. Voltando. Se fosse para escolher um trampo, qual seria hoje? Foto ou música? Não, não, pera, pera, eu quero completar、ah. foto, rock <risos> ou rap. Bom, você só pode fazer、ah. uma das coisas,、se、é proibido. Deus vai aparecer na sua frente,、e、vai falar: Esquece, você não vai conseguir、Sou. mais.、Oh. Se você pisar, se você fizer qualquer outra das <risos> coisas que você não escolher. Você é, entra em combustão no mesmo momento. Eu vou dar uma tacada só, porque ficou fácil essa. É? Porque é assim: é, a, a música, com certeza, em primeiro lugar. Portanto, q u eu e quis ser fotógrafo e trabalhar com artistas, fazer foto de show. Eu sempre fiz, eu entrei para fotografia, não para fazer casamento f a i infantil. Eu entrei para trabalhar com artistas. E consegui. Anitta, a l o k Bruno Martini, tudo que você imaginar eu fotografei. Isso é legal, né? Você teve d e f r e n t e né? Eu consegui trampar. O rei, você fotografou o r fotografo o b e r t o rei, caralho. Eu t e n um retratão com ele do lado dele. O rei era meu sonho, é meu troféu. Porque eu sou、um、fã dele também. André、e... do... a s k i s s e r Estranho. Então, a fotografia ela me levou pra esse. que mesmo não conseguindo trabalhar e, e, e ser. que a música não é rentável na minha vida. A fotografia ela é rentável, saca? Ela paga minhas contas. Então, a, a fotografia, pra. eu não ia ser frustrado se fosse daqui pra frente viver com a fotografia, não.、Eu、ia ser muito grato e honrado. Mas eu escolheria a música. E agora, entre o rock e o rap, pra mim é fácil, porque eu, eu não me considero um cantor de rock. Porque eu, eu, eu sempre achei que eu sempre fiz rap com guitarras e i s t o r c i d a s e banda. Eu nunca cantei, eu sempre rimei em cima de guitarras e i s t o r c i d a s e banda. Eu nunca me achei um vocalista, eu sempre achei que eu fiz rap desde o começo. Então, <risos> eu continuo com o rock. Respondeu, respondeu.、Ah, não、cara. fugiu da raia, não, c a r a l Estourou.、I、estourou. Então, vamos. Você vamos... tem mais perguntas, Pedro? Tem, tem mais umas três aqui. Manda aí. Vamos lá. É... O que você vai fazer de trabalho, pois os shows não estão rolando? É, então, isso é uma parada muito louca, porque além de, de eu ser velho e chato, eu sou aquele cara, se eu cismei com isso, eu não consigo mudar. Então, meu, meu último trabalho foi em março foi no navio da Mix e na v i o Energia da Véia. É... onde eu fotografei. Sei lá, JQuest, roupa nova, Capital. <risos> Desculpa. Mas、Ih. você foi pro navio da energia pra trampar? Pra trampar, pra fotografar os artistas. Então você não pagou nada? Não. Fiquei, Carai, no, fiquei na、vida. cabine Tom, de é, luxo. comendo à vontade.、Carai. Pensa assim: foi、Carai. trabalhar, tira foto. B, buffet aberto? Aberto, tudo não, aberto. Mas, ó, posso...、ah, porra, é que eu sou、mano. concentrado, eu não, eu não eu posso bebo. p o s e g o Era só na hora do show que você. Você não tá precisando de assistente? Posso falar u、um、negócio? Coisa,、ah, só na hora do show que você não, te não segurar lá em cima. O cruzeiro inteiro Não, o problema é que quando você vai pra um cruzeiro, só pra galera entender. É música do, desde o primeiro. São três dias de cruzeiro.、Sim. Então você pisou no cruzeiro, passou、é. duas horas, tem show. Então vem tipo assim: vem Capital, vem a Loki, vem a Anitta, vem, vem um atrás do o u t i a g u i n h o vem Lua Santana.、É、dois vem, dias de m ú s i c a E aí vai música, virado. Não, três、parar. dias virado. Eu dormia pouco, Caralho, porque、véio. tinha que pegar os artistas. Eu dormia duas horas por dia. Nossa, isso、e, é eu... meio que nem, não dava pra curtir, né? Não, não dava. Porque eu sou、Entendeu? pilhado, eu quero ver a foto boa, que nem o Dinho hoje usa a minha foto、sim. de perfil. Então, eu, eu sou muito chato com o meu trabalho. Então, eu não bebo, eu não f u Eu estou concentrado. As pessoas trabalho, vêm、né? falar comigo, eu não dou atenção. Sou chatão mesmo. É, é cara. Eu já vi ele trampando, ele é bem profissional. Hora, então, respondendo a pergunta. E como eu sou velho e chato, eu só gosto de trabalhar com banda. Então, março foi meu último trabalho do ano passado. Vai fazer um ano agora que eu t ô sem t r a m p o Vamos se vacinar, h e gente? Fiquei sobrevivendo do, do que eu ganhei, né? Que eu sou tipo Papai Noel. Às vezes você pega uma banda e você fica uns cinco meses sem trampar, tá ligado? Não, tem muita gente sofrendo com essas paradas、Sim. de evento, hein, brother? Aí agora o que eu quero fazer pra voltar, só pra responder aí? Eu vou voltar no que eu comecei, que eu também sou louco por foto sensual e books. Books em parques, artistas me contratam pra fazer fotos no centro da cidade. Então agora eu vou e s t a r voltando a fazer os books, os books sensuais também. Legal. Não, eu sei que você faz uns trabalhos legais, assim, puta, e eu falo, em questão a. É o que eu sempre falei de você. A trampo nunca vi, mano. O cara tirando foto foi quando eu vi. Meu, tem uma profissão mesmo.、Ah, tem O、um、cara é. tem que ter o time pra chamar a atenção do, do modelo ou até mesmo de uma pessoa inexperiente. Da hora. Vamos lá, essa é legal. Qual banda você mais gosta de escutar? Banda, músico. Puta, velho, vocês vão me xingar. <risos> mano, com a, com a maturidade. u m a experiência, a gente vai quebrando várias barreiras, né? Então, eu sempre fui, sempre fui fã de pagode de samba. É, então, hoje em dia, eu ando, eu tenho uma playlist de p a g o d i n Então, eu escuto muito a playlist de p a g o d i n eu escuto muito Gab, i eu escuto um pouco de, do que tá rolando no cenário hoje. Escuto meu t i a o Libral, escuto as b a n d a g r i n g a eu escuto, mas eu escuto bem pouco, por incrível que pareça. Eu nunca fui fã de tantas bandas gringas assim. Eu escuto bem pouco. Mas hoje, se você perguntar pra minha mina o que eu escuto tomando banho, mano, você vai escutar lá, mano. Ela mexe comigo, é q u e não sabe. Eu escuto isso tomando banho, p o Então eu. Eu, eu, eu, eu curto e e m pagodinho. É, eu curto, é. Tô, eu, eu escuto isso mesmo, cara. Então hoje é meio difícil eu falar, cara. De rock assim é bem pouco que eu escuto. Até、é. pra mim, eu quero inovar, né, cara? Quero inovar, eu quero fazer as paradas diferentes. Então é isso. Eu tenho playlist de Pagodim, t e n h o uma playlist de Funk também, porque eu, eu preciso me atualizar. Eu tô me lançando numa carreira sola. Sim. Então eu quero fazer coisas novas. Funk é atual, né? É, e eu não quero colocar barreiras pro, pro meu trampo. Quero tentar pegar o máximo de pessoas, um leque aberto. Um... É, isso é da hora. E a última pergunta: qual trabalho. É, fotográfico, você mais gostou de fazer? Pô, mano. Eu acho difícil, essa, hein? Essa é difícil demais, porque. Colocou for... na Berlinda. <risos> se, ver... se você for ver bem, eu tenho vários trampos com pessoas, com artistas, vamos dizer, não famosas, né? Porque no Brasil tem essa, artista famoso e não famosa. Então, eu tenho vários trampos bem legais, assim, que eu fiz de pessoas comuns. Mas. É difícil responder, porque o, o que me dá nome, o que me dá status é as fotos de artistas que eu fiz. Sim. Mas eu fico com, eu fico com, com, a primeira, com as primeiras fotos que eu fiz. Foi uma foto que, o、um、primeiro trabalho que eu fui fazer, sei lá, eu tinha ganhado, sei lá, 50 reais pra fazer. p u e eu tava bem no começo, comprei a câmera e fiz. Foi de uma escolinha aqui no Tatuapé que eu fiz uma foto de umas crianças. Tinha um japonês, um, um negro, uma loirinha. E aí, eu subi na cadeira, eu fiz essa foto aqui assim, ó. Porra, a foto ficou mal bonita, velho. E eu não tinha experiência nenhuma. <risos> eu fico com essa foto. É, eu, você tem old time nisso daí, é daí. Eu、hora. fico com essa foto. Show de bola. E aí, Bento, que mandas? Vamos. Eu vou contar uma história de um perreio que a gente passou. E. pra ver se eu consigo destravar algumas coisas da memória do, do revestresse. Se liga nessa fita, Você deve, deve até conhecer essa história já. Uma, uma loja de, de surf em Santo André, Pedro. Foi em Santo André. Foi, Santa, foi o. Santo André, uma loja de surf. Vai、ah, inaugurar.、Nossa. Vai inaugurar. Foi em Santo André. Aí os caras são conhecidos da, da banda Roven, aqui da vila também. Nossa, esse dia foi foda. E aí os caras viram e f a l a m assim: ó, porra, casual tá aí recomeçando. Casual recomeçou algumas vezes. A gente é pior que o Big Brother. Todo ano a gente volta. Aí. <risos> aí os caras: não, não, vamos, vamos, vamos levar os caras tal. E aí chamaram nós pra abrir o show dos caras nessa loja. Então não. Entendam? Ia ter uma inauguração da loja, um bufezinho, tal, cerveja, uns salgadinhos, uns quitutes. E era uma loja de s u r f i、e、n o fundo da loja tinha uma área aberta, assim, uma área grande, uma área legal. E, porra, vamos aí. Aí chegamos lá, mineirinho, skatista, pica, assim, lenda.、É、ia estar lá. É lendas, e s e mano, é lenda. Não, o cara é lendas. Ia estar lá. O Mineirinho tá no mesmo pódio que o Bob, que o Tony Hawk. O cara é foda, vários, vários títulos mundiais. E aí, porra, vamos, né? Sem pagar nada, olha que maravilhoso. Evento, os caras, não pag... a gente não ia pagar nada, não ia receber, mas ia ter um espaço pra tocar. É isso que o artista quer: espaço, mas sem ter que pagar, sem ter que comprar o espaço. Aí, beleza, porra, demorou, vamos aí, topamos、Nossa. na hora, bora. Bora. Pegamos o carro aqui, vamos、Carregou、pra a o m o André de noite. Eu acho, Se eu não me engano, era de semana, dia de semana.、Loucura. Era uma quinta-feira. Era uma quinta, né?、É. Vamos aí, vamos aí, vamos abrir o、um、show do Rovenda. O Rovenda na estrada.、Hein? Os caras、é. já tinham feito uma turnê aí, Brasil todo. Falou, caralho, vamos abrir o、um、show dos caras. Lembrando, Rovenda é aquela banda que eu vi de pivete. Os caras já, já, quando eu, eu comecei o Ubi Rock, os caras já tinham banda. Aí vamos, chegamos lá, bifezinho, cervejinha a v o i t a o eu nem gosto, né? Porra, caralho, se quiser me chamar pra qualquer coisa, se tiver cerveja, velho, eu topo. Bora, chegamos lá, montamos o equipamento, bonito, nosso batera foi lá, montou os pratos, etc. Vamos começar o show, vamos começar o show. Era o quê? 30 minutinhos de palco. Não, não. Mandamos umas músicas, e a galera, assim, não tinha, na verdade, palco, não tinha palco, né? Era todo mundo no mesmo nível ali, ó, a galera. É, tomando uma breja, ouvindo o som, curtindo, dançando, eu, aplauso, a galera curtiu o som, tal, porra da hora, a gente conversando com o pessoal que tava lá, que tinha uma galera, mais do que muito show que a gente fez, inclusive,、Sim. é bom detalhar, porra da hora, era pra ser 30 minutos, a galera curtiu, pediu um bis, tocamos uns 40, 45, ensaiamos 30, mas metemos umas lá que a gente não tinha ensaiado. m e t e m s mesmo assim. Só música autoral. Só, só casual. Pá, legal. Porra, da hora. Todo mundo curtiu. Abraço aqui. lalaiá E entra o vovenda depois. Os caras meteram、ah, mano, a, primeira, a primeira, primeira música. A primeira. Ó. Aí, é, irmão, ca... Era para os caras tocar, e m Primeira música. Primeira os、nome. caras tocaram. O vizinho do prédio atrás、Filha、da、mãe. loja chamou a polícia. A polícia colou. O cara tava xingando.、Mano. Acabou o evento. Nós acabou, tocamos、zerou. 40 minutos. Fizemos os show. Os caras que eram pra tocar, tocaram uma música. E aí acabou、um... o show. Você imagina a cara dos caras. E nós assim, puta que pariu. d e s c u l p a Os caras, mano, vocês não tem culpa fazer o que acontece. Mas nós assim, caralho, fizemos show aqui. Foi da hora. Foi da hora. Que a galera não tivesse curtido, era até melhor, mas a galera curtiu o caralho, e ouviu nós, porra、uh. da hora, e os caras mesmo que chamaram nós não tocaram. Eu, eu, eu, eu, eu,、e、eu fico triste pelo Valtinho, pro negão c h u p a Pois é, é, é mano, sim, porra, pois negão, é, porra, cara. Porra, a gente tá、porra. devendo um show pros caras até hoje. Cara. Porra, mas esses perreios que são os rolês mais l e g a l né, velho? Assim, para e pensa. Tu foi lá. Chupa, Breno. Tu foi lá, tu foi lá, convidado, era a parada pros caras e você、Chupa、acaba virando a, a, a primeira banda, né? Tipo, isso é só a música que dá isso pra gente, né? Você já se ligou? Não é nada combinado, né, velho? É, é um puta rolê sinistro que você, e, e dá história pra contar. Isso que devia ter filmado pra ter um documentário. Não, total. Mas na época difícil esse equipamento,、Difícimo. não era? n É que nem hoje todo mundo tem celular, câmera boa. Eu Agora caralho, eu, eu, eu não vou tão longe pra um perreio que a gente passou junto aí,、e、o Pedro. É, em mil, foi 2016, né? Agora, com ressalva, logo quando a gente foi pro feeling tocar, foi 2016, né? E aí, tipo assim, e eu sou igual você, eu falei, mano, nós não v a i vender mais ingresso e tal.、Pá. Eu lembro que a gente tocou na pista de skate. E aí, colocaram a gente numa puta roubada. Puta roubada que f a l a assim: ó, vocês vão abrir o show do maluco do cachorro grande <risos> e o maluco do traje. Ah, <risos> olha. E, e montaram uma banda lá. É, Beleza. Uma banda formada de, de músicos, assim,、e, de outras bandas. E tu me、Só、conhece. E, não, e, tu, e você me conhece.、Ah, o Pedro、uau. sabe: eu sou chato pra caramba. Só rocão da porra. Eu sou muito chato. O Pedro é o mais good vibe. O Pedro segurou muita onda nessa banda.、É. Ele era. Opa, filho! Calma aí, rapaziada! Combaiá. E, e eu sou muito pilhado <risos> e chato, velho. Porque, assim, chamaram a gente pra abrir um show legal. É, os caras que a gente foi tocar. Não tava na, lá na hora quando a gente foi tocar? Não. Foda-se também, nem gosta aqueles malucos. Aí é o seguinte. A falta de respeito que eu f a l o que é perreio foi quando eu fui subir na porra do palco.、É. Os、já、caras não tinham tempo. Duas não bateria. Tinha duas baterias. Aí eu cheguei pro cara que chamou a gente e falei assim: então, mano, mas eu não consigo fazer minha performance, saca? Com uma bateria. Eu não tô tendo espaço pra pular, que eu gosto de dar uns pulão. Eu gosto de fazer uns bagulho, eu não tô tendo espaço. Mano, eu já subi pistola, saca? Porque eu achei uma falta de respeito. Os caras já tem um puta nome, tem a caminhada deles. Não、é. custava nada os caras falar: espera a banda acabar, que a gente vai montar nossa parada. Porque aí, o público lá ia esperar, ia né, velho? Os caras foram pra ver eles. Os caras esperam montar uma b a t e r h a não é? Aí o maluco era do cachorro que morde, sei lá que porra de cachorro que era o vocalista. Aí colocaram a porra da b a t e r h a do maluco lá. Olhei pro Pedro, super apertado. Olhei pro Rogério a p e r t a d o e u já c aí, derrubeu o a m p l i a d o r mano. Dois amps de guitarra, dois amps de baixo. Tinha, tipo, tudo dobrado,、um、amplo, mano. mano. O palco era apertado. E o Juliano e tudo tava dobrado. Tava. Não mas... tô mentindo, o、Juliano、E o tava... show foi foda. Aí o que aconteceu? Eu subi pistola e bêbado. E o show foi foda.、Aí、eu falei, mano, vamos arregaçar, mano. Vamos engolir esses, essa banda、foda. aí, velho. Na,、no, na primeira da música、ah, eu já per... dei um pulo. Quando eu caí, eu já caí no, no, no tripé da bateria já entortei a bateria dos caras inteira. p Tem <risos> os vídeos, mano. Tudo, tudo... A bateria As... tá toda torta. <risos> toda <a> torta. <risos> tudo torto, os pratos tudo torto. <risos> a minha d u v i d a a bateria dos caras toda torta. Eu dei vários p u l ã o Falei, foda-se, não respeitaram o meu espaço, saca? Esse é o rock nacional, tá ligado? É isso que, que nós chegamos no s p e r r e i r o O palco tava tão apertado que eu caí. Aí eu não bebo. É verdade, mano. c a i no. Eu não bebo. Eu, eu caí porque eu chutei uma peça da Batalha <risos> do Mundo. Antes teve o、um、show n a pista de é, skate. É, que foi foda. E aí lançamos pra lá e eu caí、Esse、porque dia foi eu, eu pulei também, porque tava muito apertado e não senti firmeza no pé. E derrubei o amplificador de guitarra, mano. Quebrou o â n Quebrei o â n u l Quebrou. Não l e r Vocês destruíram eu... o show. n É, você tem noção. Aí na、e、semana. Era porque eu... <risos> os caras iam tocar. Não, se liga. Aí na semana nós fomos lá arrumar tudo, os caras achando que eu tava b e b e n d o Aí eu falei: não, tava nada.、Eu、falei: quer ver, filho das p u t a mano? Deixa comigo, Rogério. Aperta os parafusos aqui desse bagulho <risos> pra mim, mano. E o mais legal, Bento. Nunca mais abriram, acho que eu vou ficar doido. Toma a e n t a i s l e g a l É porque o Rogério levanta carro, né? Se l e apertou um parafuso, e esquece, irmão. <risos> e irmão. o mais legal, Bento, que a gente tava numa sintonia muito boa nessa fase aí. E eu lembro que eu fiquei pistola, o Breno ficou pistola, o Juliano ficou pistola, o Murilo não. O Murilo sempre tá rindo, ele é, é feliz demais. O Murilo é de boa. s o, o, o Rogério ficou pistola, mas o Rogério falou, beleza, mano. Mas、né? o Rogério é pistola o tempo inteiro. É, o tempo inteiro. Mas o, mas o legal do Rogério. O foda foi que os c a r a q u e r i a cobrar o, o amplificador, né? a n eu... aí, aí eu já falei, não, relaxa que eu venho aqui na semana e r r u m E eu falando que nem ia pagar porra nenhuma. <risos> Nossa, mó treta, mano. Esse... Calma, calma. Calma, brother. Mó p a u s a i n d a mano. Quase era na mão n o Eu cheguei. Lá no camarim, eu falei: não vai pagar porra nenhuma. Mas nenhum, você、mano. vê o perreco que a gente passa? Mas ó, sem cortar o、Olha、Rogério. o r o g é r i o、Rogério、tem um negócio ele... muito legal, vocês já tocaram com ele. Ele também tava pistola, mas ele olhou pra mim assim e falou: mano, vamos engolir esses caras, velho. Mano,、um... a gente tinha uma abertura que começava assim, mas pra jogar no nosso time tem que ser moleque bom. Foda-se você e sua banca de cuzão, mano. Eu nunca gritei tanto e apontei, velho. <risos> entortei bateria, entortei baqueta. Esse foi... e Esse é o rock nacional, velho. Eu achei que não custava o... nada. O Rogério motivado, ninguém pega ele, não. Não pega, é, ele, ele é motivado.、Bom. No ódio. O, o Rogério é o Ronaldinho Gaúcho da guitarra, cara. Exatamente, é o bruxo. É... Ele é o bruxo da guitarra. Cara, assim, ó, eu, eu consumo muita música. assim. Eu nunca vi. Tudo bem, eu nunca vi tanto músico de perto como eu vi o Rogério. Ter a oportunidade de criar a música com ele é um privilégio. Mas eu, eu nunca vi um cara motivado Ele a fazer o que ele faz. Eu nunca vi. e m、um、cara... nenhum estilo musical.、A、pena que ele não acredita no potencial que ele tem, né, brother? Não, ele acredita, ele, ele é, sabe. É u filho d o uma puta. É, é, eu sou fã de carteirinha do Rogério. Um abraço, Rogério. Se ele vê isso aqui.、Eu、ele、Deus. não vê porque ele não curte nem as p o r r a do coletivo, aquele v i a d filho da mãe. Mas eles são um nos perreios. Mas aí com o perreio você vê a falta de consideração e respeito, saca? Tudo, você c o m e ç o a i s lá, né, v e l o E aí cai naquele lance, naquele lance cultural, que nem o、um、evento que você, que você citou do, do casual com, com o Rovenda. Pô, mano, você acha que o dono de lá não sabia que o bagulho ia dar jazz, mano? Por que não teve o respeito de falar pras bandas, vamos começar mais cedo com banda e o rolê fica até tarde?、É. Mano, nesse caso. Depois a, a gente ficou até tocando dentro, né, b e r o O rolê não era pra isso. Acho que foi、um、improviso. f a l o p o vamos juntar, que tem a ver, que a gente sempre falou no programa inteiro aqui. p o tem a ver, loja de surf, skate tal. p o r por que não meter uma música ao vivo aqui, uma banda?、Eu、acho que ele não esperava, ele achava. Mas é que o casual faz muito barulho. Toca muito alto, casual?、Ah, não, toca muito alto. Nós f a z m muito barulho. E as guitar a guitarra é pesada. É, eu, eu também faço pouco barulho no vocal. Já quero falar com todo mundo, então pode, eu, eu, eu, eu tiro a culpa do, do. Eu acho que ele não esperava que ia ser tudo aquilo. Talvez ele chamou as bandas esperando que fosse,、Mais、sei lá, um, um Legião Urbana. E aí chegou u Matanza gritando: Vai tomar n o c o l、e, r o Foi isso. Acho que foi isso. Ele esperava outra parada. Não, o Superrenguer é foda. Você é louco. Ele não esperava que ia ter o Rogerinho s o l a n o o blusão na v e n e n d o s e s e a galera, tipo assim, caralho, pirando. Eu、é. acho que ele não esperava, ele esperava que ia ser uma coisa mais eu, de boa. E foi de... tão de improviso, Caiu. Tanto que ele chamou o Rovenda e o r o v e n d e colocou nós, tá ligado? Eu lembro, Mas, de porra,、um... foi foda. eu lembro de um perreio lá em 2003, sei lá, 2004. Por aí, 2004, 2005. Que o r e v e s t r e s s foi tocar no, no Cerveja Azul. E aí, o Kaká ficou no maior q u r o da bamba, né, velho? Porque, tipo, todo jogo do r e v e s t r e z s acabava, s a i a a briga. Uma vez a gente bateu no segurança <risos> lá, v e Isso <risos> <risos> é uma briga, né? Mano, a gente brigou com segurança, meu primo foi pro segurança. Quando eu vi, virou uma briga generalizada, assim, ó. Pá! Kaká, mano, você tá fudido. Mas assim, a gente lotava aquela, aquela caralha. Então, ele tinha que comer macio com a gente. Ele dava cerveja. Aí ele ficou entre a colina e a espada. Você não vai tocar mais aqui? Eu falei, pô, c a k á não vou tocar mais, como assim? Depois não, senta aí. Então pega, pega, pega a cerveja aí, pega a cerveja aí. Aí no próximo. Cacara, não, é,、foi. porque é, a gente lotava. É, mano. Eu acho que foi poucas、é. vezes que eu vi lotar assim com a nossa época lá. Era, era casual,、EVS3、e v e s t r e z e Hard Base. Mano, a gente、oh, deu、um、mostre no, no Cerveja Azul. É, eu já dei mostre de com, tocando baixo.、Ah, o, o Pedro, se liga. Era foda, era. Mano, se liga nessa fita. b demais. O Pedro. Bom, a gente tava. O Pedro abriu a cabeça no. É, no show do Rovenda, a gente. O Rovenda tocou antes de nós. No... O Rovenda abriu pra nós. <risos> Ele tocou antes da gente. E a gente subiu pra cantar uma música, mano. Eu subi na sequência do Rogério. E o Rogério deu uma cotovelada assim, ó. E abriu m i n h a cabeça. <risos> Aí eu não eu... vi, c、ah, Isso pode antes, crer.、No、do... antes do show do g Antes do show. Sangue quente. Não vi, aí no meio do show do Rovenda o Rogério falou: Mano, sua cara expulso sangue. Pedro tava careca, tava então, a í eu lavei com conhaque. Tipo, tinha. Não tinha nada pra limpar. Aí eu peguei conhaque, <risos> joguei e、que、fizemos u show. Cara. Tempos, ai, bons, tempos bons, tempos bons. E era um tempo tão maneiro que tinha, é, tinha treta das bandas, mas... né? Tinha birrinha de banda. Hoje é aquele bagulho meio que. Ai, todo mundo é irmão. É o collab, né? Ô.、Oh. <risos> Treta no, no, no Cerveja Azul foi o seguinte: a gente organizava a noite, a gente fechava a noite, a gente que chamava as bandas, a gente que vendia os ingressos, repassava os ingressos e o caralho. Então, eu, assim, chamei, sei lá, meia dúzia de banda, m a s a gente era sete. Só que, para quem não conhece Cerveja Azul, tinha uma faculdade do lado, tem né, ainda, imagina,、Sim. tem uma faculdade. Então, tinha aquela parada de horário, na época não tinha Uber. Então a gente sabia que o horário para tocar era o horário entre a saída da faculdade e meia-noite. q u Era assim, e o horário limite para a galera ir embora. Porque dava meia-noite, quem tinha que pegar bolsão, tinha que ir embora naquele dia,、o、tinha que ir、entrou. embora até meia-noite. Então a gente sabia que o horário, mano, pica para tocar era o seguinte: era das 11 à meia-noite. Porque não, a galera、não. saía às 10h30, às 11h da f a c u l e ia para o Cerveja Azul. E ia ver a gente até meia-noite, meia-noite os caras pegavam o b u s a e saíam fora. Então, o que que... eu sempre fui um cara muito justo, então eu sempre fiz sorteio pra、não. organizar a ordem das bandas. <risos> eu sou muito justo, mas eu não sou trouxa. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei, escrevi o nome das bandas no papelzinho, certo? Coloquei no boné, mas o papelzinho do, do, do, o casual. do casual, eu. Grudei no anel da minha mão aqui. Eu tava usando um anel, eu grudei no anel. Puta、Tô、filho assim... da puta! Por isso que a gente só tocava o s melhores horários. Então era,、um、era assim, a gente e s c o l h i a Mano, a gente come... vai engolir a sísmica agora. <risos> eu depois! Começar a câmera. Quem, quem, quem tocou naquela、mesmo. época e t á ouvindo、Valeu、isso agora? Está sabendo agora.、É、nunca、verdade. contei isso Como... externamente. Vou deixar、nunca、a Débora tocar antes ou depois da gente. <risos> Deus, era só, só a banda que sabia desse segredo, mas o resto ninguém sabia. Então era assim: começava às nove da noite. Bom, então tinha a primeira banda, segunda banda, terceira banda. A gente ficava entre quarta e quinta, dependendo do horário que ia dar lá. Então eu sorteava, tirava aqui. Ah, Pedro, puf. Primeira banda. Ah, revestei r o segunda banda. O casual, quando era o horário que a gente queria, eu tirava o papelzinho do anel e falava: opa, casual. Então a gente tocava no, no, no, no, no horário c e r t i n h o Ou no horário da disputa. O、no、horário tinha... pica, era p i a Ou tinha o horário da aí, disputa. Aí se liga: numa dessas noites tinha uma banda que a gente tinha chamado, que aí um cara começou assim: ó、oh, não, não tem como a gente tocar antes. Porque Fulano de Tal tem filho, o caramba, precisa chegar cedo em casa. A gente falava assim, pô, irmão, a gente sorteou, tá ligado? Se eu tivesse avisado isso antes, de repente a gente conseguiria. Eu nunca tinha visto esses caras, não conhecia esses caras. Conheci eles por meio de internet, convidei eles toparam. Então não, não era brother, não, não conhecia, não sabia se era verdade, se não era. Então eu f a l a bom, vocês não avisaram, velho? Agora é o seguinte: vocês querem trocar horário? Os caras queriam ir embora antes da meia-noite. E o último horário já era nosso, eu não ia trocar. Fló, faz、oh, o seguinte: troca ideia com os caras das bandas, vê se eles trocam com vocês. Se eles trocarem, beleza, demorou. Se não, mano, manda bala. Fez que fez, conseguiram lá convencer uma banda que era antes de nós. E conseguiram trocar. Então, assim, ó, os caras tinham horário, certo? Os caras subiram para tocar antes de nós. Era aquele tempo marcado de palco, irmão. Assim, ó, certinho, toca pra papá. Bem justo. Os caras chegaram no palco, fizeram o tempo deles e quiseram esticar. Não é que ninguém pediu o bispo, porque acontece. Às vezes está no show, os caras ficam. Ah, mais uma. pá. A banda t á tão boa que a galera quer ouvir. E aí tudo bem, mano. A voz do povo é a voz de Deus. Mas não foi o caso. Foi o caso dos caras assim, ah, já t a m o aqui, vamos mandar mais. E nós assim, ô,、oh, oh, acabou, irmão? Ô,、oh, horário. Aí tocaram、um, uma a mais. Beleza. E nós sabíamos do horário. Aí foram começar a segunda, a gente invadiu o palco. Falou, irmão, Pô, não, não, aí é falta de respeito, né, mano? Como não horário, tem uma pancada de banda aí pra tocar. Você não tá respeitando o horário. E era m umas seis aí, bandas, né? Que a gente é, e os caras、parte. aí começaram a se exaltar no Cerveja Azul, quando, como a gente organizava a noite, o bar era aberto pra nós. Então só tomava breja de garrafa de 600ml. E eu com uma garrafa de 600ml ali na mão, o cara começou a gritar. Eu levantei para dar. Quando eu levantei para dar, o Rogério já me grudou falou: Não, velho, vai acabar com a noite. O caralho.、E、aquele bafato, aquela a o discussão. E o Rogério, bom que não bebia,、mal. né? O Rogério nunca foi n e s s a época, e n ã O Rogério não bebia, não bebia. Então, Rogério só bebia g r e d no sorteio das músicas. É, só. Ou na brincadeira da moeda. E aí, deu nisso. Por pouco não sai uma treta mesmo, aí com, com banda.、E、assim, ia s e acabar com a noite. Mas você vê que o c o m certeza não é malandragem, eu falo isso. Ah, tem que ir embora. Já aconteceu isso、claro. com a gente. É foda, velho.、Oh, e quantas vezes eu voltei a pé? Muitas bandas chegavam pra mim e falavam na época: pô, vai dar meia-noite de ir embora. Eu voltava do cervejazo até a Vila Formosa a pé, velho.、Oh, tal, quantas tal. vezes, velho? Mano, ser roqueiro é isso, mano. Roqueiro é se ferrar, mano. Ó,、oh, quer outro perreiro? Fizemos um show no Cerveja, repassamos os ingressos. Por... Nós pegávamos ingresso a dois conto, repassamos o ingresso a dois conto a mais. Então, dobramos, repassamos para as bandas a quatro, para a gente pegar esse lucro que a gente ia ter, porque a gente estava produzindo à noite.、Né? Pegamos essa grana, que era para a gente pagar os ingressos no, no, no, no dia posterior, que a gente ia fazer um show ali na Moca também. Então a gente já tinha feito tudo certinho. Vamos pegar o dinheiro daqui, por lá, e esses ingressos que a gente vai pagar, a gente vai distribuir. Não vai nem vender, a gente vai distribuir para a galera que está sempre ajudando. Maluco, peguei o dinheiro dos ingressos, guardei na blusa. Chegou a hora de, do show, a blusa ficou na cadeira, porque você sabe que o cerveja azul era dividido em dois ambientes: o palco e o, o barzinho. Você sentava lá, tomava uma breja. O som não vazava tanto, então dava para você trocar uma ideia. Deixei a blusa ali. E fui fazer o show. Voltei o show, cadê o dinheiro? Sumiu o dinheiro. Não、Ai. tinha dinheiro. E eu já abriaco, puto, mano. É,、e、a gente Comecei no... a beber mais ainda. Peguei o busão, fui parar na liberdade. O, o busão bateu no jardim Vila Formosa. Eu dormindo, bateu no jardim Vila Formosa. Voltei para a liberdade, velho. Lá da m o c a Sem dinheiro ainda. Porque eu tinha perdido todo o dinheiro. Ainda a gente teve que fazer o show e fazer o corre. Mas, mim, ô, ô Bento, olha que, que fita, né? Hoje, pra gente conseguir fazer a pessoa entrar no nosso Spotify, a pessoa entrar n o nossa live, é uma luta. Claro. Aí você pega lá pra aqueles meados que a gente tocava junto、Aí、no lá, Cerveja、e... Azul,、Marcos. que a gente tocava no Cerveja, a gente era envolvido com a galera. Eu lembro que nós lotava aquele negócio. Tanto vocês quanto a gente. Eu lembro que nos últimos shows que eu fiz no Cerveja, teve. Tipo, um mês assim, que a gente tocava、um... todo final de semana. Eu lembro que eu saía ali, ó, no mínimo de cada sábado, com 500, 400, porque o k a k l e só queria saber do ingresso cheio. Ele pode vender quanto você、no、quiser. Ele、é. queria ganhar consegui, no bar, velho. Eu lembro que no, no final dos meados que eu tava tocando、no、cerveja, eu saía com 600.、É. Aí eu passava, porque eu comecei a colocar banda pra tocar e a banda tinha que vender ingresso pra mim, velho. Tá ligado? Eu dava 20 ingressos na banda, da banda lá. Todo mundo fez isso comigo, velho. Aí eu entrei pro sistema.、Uhum. Falei, ó, toma 20 ingressos aí, mano. 10 conto cada um, certo? É, tantos é. é de vocês? cinco aí é de vocês. Dá pra s mina e tal. Cara, eu sou. Muita gente na、muito. época. A gente pegava 20 i n g r e s s o no c e r v e r Vixe. Não, pra caralho. A gente p e d a m a g pegava preço justo, a í é que tá. Eu sou muito grato ao KK, ao Cerveja Azul, cara. De verdade, ao Cacá eu... não sou grato. Não, eu sou grato ao bar lá, mas ao Cacá, não. mano. Então, mas cara,、oh, vou te falar. A gente tinha uma cumplicidade com o Cacá. Eu ouvi muita gente muita gente f a l a v a mal do Cacá na época. Já na época, a h Cacá era isso, era aquilo, cara. A gente nunca a gente teve não, zero、mano. problema com o Cacá. Talvez eu eu, eu eu tenha a gente teve sorte. Eu tive zero problema com, com o Cacá, nunca. Nunca aconteceu. Primeiro show que a gente fez assim em casa, em bar. O primeiro show foi o Cerveja Azul que abriu as portas e abriu assim: ó, a gente chegou no boteco, era dia de semana. Ou、oh, a gente tem uma banda, a gente quer tocar. É, você o u no、porque? domingo seguinte:、você、toca、né? rock. Ele falou, eu tenho horário tal dia, você tem que vender tanto o ingresso ou a dois p o n t o cada. Tá bom, a gente vai vir. Primeiro show.、É. Mano, l e m b r a que a gente ficou nervosão e daí a gente fez vários. O, e、daí a gente começou a f e c r a n ç o com ele, Bento. É nem atrito que eu tive com ele. O r e v e s t r e s s todo j o g u i a arrumava briga lá com segurança deles e com a galera. Mas o ranço que eu tenho com ele é que, tipo assim, era um cara que não dava estrutura nenhuma. Quantas vezes é, eu to、um、com um buraco no pau? Era uma falta de respeito do cara, m a com goteira, brother. Sim. E, mano, o cara, é, o cara não tá nem aí,、Sim. velho. Era uma espelunca. Isso é verdade. Mas de repente, então, porque quando eu falo que ele aplicava o preço justo, era muito mais barato do que as outras casas. Então talvez por isso ele não tivesse tanto retorno. Tudo bem que no bar, pelo menos quando a gente, fazia, quando a gente fechava a a Quando a z i g n t e e f à noite, cara, é, eu só conheço amigo bêbado, né?、Véio? Então os caras consumiam pra caramba. Eu não sei o quanto desse investimento que ele que, é, dava pra, pra repor lá. E aí eu não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas, cara, em relação à casa. A espaço a... era gostoso fazer show no céu. O cheiro de cerveja azul, até hoje eu lembro. Tudo isso pra mim foi, mano. Tudo, tudo Não, isso cerveja pra mim pra era... escola, pra escola. Foi, foi tão especial, cara. Que eu sou você eternamente grato. Pra mim, pra mim, o, o cerveja foi o templo do rock na nossa época.、Assim. Todo、Com、mundo、certeza. passou por lá. Todo mundo. Desde os caras que fizeram sucesso、Sim. de São Paulo, da cena de São Paulo, todo mundo passou por lá. Eu, eu quero um dia, eu juro por Deus, isso. E, e toda vez que eu tenho oportunidade em um programa, no podcast,、cara. de citar um Cerveja Azul, eu quero um dia poder retribuir, tá ligado? Nem que eu compre o Cerveja a z u s n o f u t u r o E faça um bagulho.、Ah, eu também, aqui, vamos retribuir、taca. então, ser sócio,、e、colo... vamos comprar e colocar o、Total. Cacá na rua. Vamos c o m p r a r o Cerveja Azul. <risos> vamos, vamos, vamos subir essa cena aí de novo do rock'n'roll a d e vai ter um, um espacinho lá. O, o, o, o cacá, porque,、Sim. mano, pra mim o cara sempre foi pica, sempre não, foi da m a i o Ele é um p u t a m ú s i c o viu? Ele toca demais, n ã o Ele toca demais. Ele, ele tá demais. fazendo um live agora no Instagram.、Não、toca se demais. Tá ele tá fazendo umas lives e ele tinha uma mania de falar: p o vem essas bandas aqui, aquele jeitão dele, que ele era todo estressadão.、Assim. Todo marrento. Vem, vem essas bandas aqui, não sei o q u e Os caras acham que é artista, os caras acham que é artista, vem exigindo um monte de coisa aqui, ó. Porra, os caras não trazem ninguém aí, os caras não tomam a cerveja. a c h que se os fãs tudo crente, meu, não gastar nada aqui, n o b a r、e、os caras. Quer exigir m e esses artistas aí,、oh, se、acabarem. liga, se liga. <risos> uma, me, uma vez eu fui tocar com o Rivestrez e o r i v e r s t r e s tava numa fase meia-ema, a gente f a z i a d o as músicas de amor. <risos> aí se liga, foi logo no começo, velho. Mas era muito ruim, velho. Pensa no bagulho ruim, as letras era, era legal, mas. Era muito ruim o contexto inteiro, tipo, desde eu cantando e os caras tocando, era muito ruim. Ruim ao extremo. E aí a gente foi tocar na sede do, do Abutres. Lembra a antiga sede do、oh, Abutres?、Oh, oh, oh, oh. Caralho, baita lugar, hein? <risos> mano, d o céu. <risos>、ah. Eu lembro que eu comecei a tocar, mano, era bem emo a música. O cara que arrumava o som já te falou pros, assim, a gente. Aí eu já mandei ele tomar no cu do palco. <risos> Tocamos quatro músicas, mó roleira lá na Vila r e Tremenbé, sei lá que porra que era. Tocamos quatro som, o maluco ainda ficou puto, mó treta. E o cara tipo zoou a gente, tá ligado? Desenhou o desenho do nosso som, porque era uma bosta mesmo. E aí eu xinguei o cara de cima do palco, comecei a tocar de costas. Eu, eu era bem dessas, tinha, tinha dessas treta, s né? A gente podia fazer um falando só das brigas de banda e brigas de lugares, assim. Total. total. Tem... E aí eu vou falar、ah, da.、E、vez a, que a gente tocou antes do Pedro, tá? A banda não chamava nem casual, era a Donis ainda. Primeira banda que、e、o Rogerinho teve. E a gente foi tocar no Bard Punk. Então não vou nem contar, vou guardar para o próximo, <risos> que aí o revestimento uma、ah, desculpa para v i r Podia ser, velho. A, a gente foi tocar no Bard Punk, mano, só tinha b i c o r d e Tinha guitarra lá que não tinha, mano. Os caras tinham três cordas na guitarra. Mas depois eu, no próximo, não, não. eu conto mais disso. Vamos ver se a gente consegue desenrolar para o Rogerinho participar também. Sim, c o c r e s c e eu quero encerrar, que a gente já t á aqui, sei lá, acho que duas horas s e pá. Eu quero encerrar para você falar no, no, no finalzinho, pra você falar da sua nova música que você vai lançar no Spotify. Eu imagino que esse programa ele vai sair. No Spotify, no Instagram não vai ficar gravado aqui e tal. Mas no Spotify o áudio vai sair como podcast. Semana que vem. Depois do lançamento já da música. Vai sair no dia então, do lançamento, eu acho.、Hein? Legal. Será? Dia 5. Então, fala pra gente um pouco dessa música, o que, que você espera e convida a galera a ouvir. Pô, A Por do Sol, que é a música que vai ser estreada agora é dia 5 de 2, é uma parada que. Que eu resolvi fazer assim, tipo, como o Ressalva tá numas transições. E banda ainda tem transição, né? Muda toda hora, o caramba, quatro. E eu senti a necessidade de, de fazer algo sozinho. Porque eu sozinho eu posso fazer o que eu quiser, saca? O que der na telha. E banda é,、um, é uma complexidade. Então é, eu digo que assim, essa minha, minha carreira solo é mais um experimento, saca? Porque eu não consigo parar. Eu t ô desde 2002, eu não consigo parar. Eu acho que o dia que eu parar de fazer algo com a música, já era. Eu paro de vez. Então eu não deixo essa chama morrer. E a Por do Sol vem. O Pedro participou da Por do Sol.、Sim. Quando eu fiz a música, eu mostrei p r o Pedro. O Pedro, desse projeto todo, ele vai ter contexto. Vai ter participação dele também. Então eu, o que eu pensei em fazer? O, vai ser meio que um legado do Revestress. Até vou pegar músicas antigas, é, resgatar e fazer uma, uma outra roupagem. Vai ser músicas de rap, vai ter bastante acústico, pode ter rock também, mas eu quero fazer uma parada no meu time, saca? E a Por do Sol, ela fala de um, de um relacionamento, de um casal, é como se diz? Coraçãozinho, crush. Crush. E, e vai ser essa pegada, cara. A música tá bem bonita. A, a, a Lia tá participando, é uma cantora de baile, ela canta na noite e, e canta muito bem. O Gustavo Urbano fez o baixo, o Danilo Lima, da RDT, fez o violão. Grandes músicos. O Dani do Teclado é,、e、o Dani, o Dani boa, fez a produção. É é, vai ser um, um rap. Essa primeira、ah. vai ser um rap. E aí eu não, ter, eu não quero ter, como se diz, ah, eu vou fazer rap só, eu vou fazer rock. Não, mano. Eu tô tipo super inovado. Eu tô escutando até pagodinho. Então eu quero inovar, cara. No meu CD incompleto eu consegui inovar. Eu fiz som com clarinete e pandeiro. É, tem uma música inteira no pandeiro. Então, com esse projeto, vai ser mais um experimento. E é isso aí, eu tô ansiosaço. Quem puder fazer, entrar e fazer a pré-save, dia 5 ao lançamento, tem que fazer antes, porque aquilo que a gente tava falando, até no nosso diálogo aqui, é fácil, mas não é. Tem 2.600 amigos, você tem que implorar pros 2.600. Eu fico com medo o dia que eu tiver que fazer uma festa de aniversário e chamar essas pessoas. Será que vão, velho? Vai, porra, meu i <risos> r Nada. Então a gente tá, tá implorando porque a pré-save, rapaziada. Vou aproveitar o espaço e vender meu jabá. A pré-save é muito importante pro artista hoje. Quanto mais pré-save eu tiver, por exemplo, o mínimo é 100. Se eu chegar a 100, eu posso entrar pra playlists. Quanto mais pré-save, o Spotify te coloca numa playlist com um milhão de ouvintes. Ele te abre s Ele、leque. te abre, ele te coloca em playlist que tem ouvinte todo dia. E isso tá impulsionando muito o artista sem dinheiro, igual eu aqui. Então, a pré-save é muito importante. Tem muita gente falando pra mim, pô, mas eu vou escutar q u a n d o s a i r Não, cara. Tem que fazer a pré-save, velho. Ajuda. O mínimo é. Ou,、oh, nem um minuto, ué, velho. É, então, teve muita pessoa que não fez. Legal. Mas é entrando no papo das c e n a Eu cena, fiz, hein? É. Eu fiz. É muito importante. Então, a Porto Sol vem aí. É mais um experimento. Mas o Ressalva também vai continuar agora com os projetos. A gente tá pensando o、no、que vai fazer. E podia ter umas participações suas também, né, Bento? Só chamar, velho, tamo então, junto. Então, uns trabalhos aí. É, bom pra cima. E obrigado aí pelo espaço,、pra、mano.、Chamar. É nóis, caralho. Obrigado pelo mano, espaço e tamo junto. Participar mais, eu acho que assim, é, a gente tá falando aqui de coisa que a gente gosta, de música. Pode ver que o papo aí era pra durar uma hora, durou muito mais. Porque a gente tem muita coisa pra falar, muita história pra falar. A gente consegue é, falar, inclusive, como fã. E como músico,、né? como artista que, que passou por isso, que sofreu na pele e a parada. Então, acho que isso é legal para quem está vendo, que não teve oportunidade de, de ter banda e o caramba, de passar pelas coisas que a gente passou, ver os dois lados.、Né? Que aí a gente cita aqui, tanto a galera que fez sucesso, que atingiu o, o auge, e a galera que não conseguiu, de, de como você disse, viúva do, do, do rock and roll. que eu Acho que é um termo maravilhoso. Sim, sim. Maravilhoso. É viúva do rock. Então, eu acho que é um bate-papo que você tem que voltar, a gente tem que fazer de novo. Toda quarta a gente pretende estar aqui. O nome do programa chama O Rock Morreu, tá ligado? E aí, sempre que você quiser, mano, quarta-feira já é agendado, toda quarta. Se você quiser, mano, marca na sua agenda aí, cola com a gente para trocar essa ideia, que eu acho que você, é, você acrescenta. muito, É importante. A gente sempre vai tentar trazer mais músicos. Tem o Gustavo, tem o Danilo que participa da, da música que você f o r do sol. Aliás, caralho, ser de músico tá bem servido tá, pra caralho. Cardápio, é só o Gustavo、né? e o Danilo que s a n a música que você e tá. E o Danilo Dan também é um puta músico, v e o Não,、hein? porra. Tá, tá péssimo. E a Lia, e a, Lia a Lia foi a cereja do bolo, viu?、Cara? E a Mina? A Mina eu não conheço,、Nossa. vou conhecer. Legal, né? Muito, Quando eu lançar a música, eu não, não conheço ainda, eu vou conhecer. Eu já ouvi. Mas o, os músicos são, <risos> são pica. Eu fui um dos primeiros, tive esse privilégio. Mas tá legal. Muito bom, valeu a curiosidade aí. Eu queria, só antes de terminar, aqui, ó, o Marcos mandou uns comentários. Ele fala assim: ó, namore alguém que olhe pra você como o Pedro olha pro revestresse.、Recalme. É. Recalque. Ele... <risos> recalque, né? Lógico que é. Ele fala aqui também que é o seguinte, ó. Quem falou、aqui. isso? Quem falou isso? O m a r c o s o, o, o Marcos, vou te cancelar. Aprendi isso ontem. <risos> é. É. E ele falou aqui, ó: se tiver suruba com quatro nigerianos e cerveja grátis, o Rodriguinho vai. O cara gosta de tudo que se tem acima. Falando de mim. Um abraço para a mãe do Marco, inclusive, que é uma grande. <risos> não, não, não, sem ofensa nenhuma, pelo amor de Deus. A mãe do Marco é uma das primeiras fãs que eu tive na minha vida. Então, um abraço ã para ela, uma pessoa que eu gosto muito. Gente, muito obrigado pela participação. Não, não, Legal para caramba falar de rock com vocês.、Deixa、Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, revestresse. Falando sério, convite está aí, mano, porta aberta. se tiver tem... O dia que você falar, mano, vou colar. Já nem pedir, só nem p e d i só informar. Só tô... aí, pra tasa、oh, 2. De demorou. E, e vamos falar da, das tretas de bandas de vila, as birras. E depois, até falei pro Pedro: se quiser, vamos fazer um. Vamos, fazer um, ó, vamos deixar no ar aqui. É com vocês: vocês são os donos da parada. Eu tô aqui de convidado. É, eu sou aqui o convidado. Vocês são donos, vocês são empresárias. e n t ã o é o seguinte: ó, a gente podia fazer um, Bento. Já falei pro Pedro: pensa aí. Se fosse pra a linkar banda com jogadores de futebol. Qual banda seria o Cristiano Ronaldo? Qual banda seria o Messi? Rock nacional ou gringa? Pode ser gringo, pode gringo. ser, pode ser gringo, começar、tudo. com gringo, tudo, pode ser no geral. Que banda、Demorou. seria? s a c a Demorou. a g e n t e m o i o a Demorou mesmo. Demorou mesmo. Quem vai assistir isso depois já pode aí mandar、Su、nos comentários e falar quem que eles acham. A gente vai. E falar de treta de banda é falar de treta de integrante, que é gostoso、oh, pra caralho. <risos> isso é bom, <risos> isso é bom.、Nada. Polêmicas. Velho, um、no、abraço.、Corpo. Beijo, Pedro. Legal、pentinho. pra caralho. Beijo, Juliano. Beijo, Pedro. Beijo, Revestrez. Um abração. Boa noite pra todo mundo. Beijo, boa gente, noite. Um abraço.